and when he had so said he showed to them his hand and his side Then were the disciples glad when they saw the Lord Et quand il lui dit cela il leur montra sa main et sa côté les disciples dansèrent et jureront quand ils virent le Seigneur Und als er das gesagt hatte Zeigt er ihnen die handen und seine saite, da wurden die Jungfro da. E detto questo, mostro loro le mani ed il costato. I discepoli, dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrò. Di quando le subdiceo esto le mostro la smano el bastado i los discípulos si cosicano miento al señor Si gi quando queste le ha retrat manine e qua sta sa dei sobcuratu Văzându-L pe Domnul. Atunci sus la a zis iarăși, Pace vouă, Precum a trimis pe mine Tatăl, Vă trimit și eu pe voi. Dice, deci, toate și Ziterul mă păc să și si mi si tă mie me-pater îți aite comiso vos. <risa> Precege îmi Isus, paci мир вам. Iacob și pus la mea uțiți. I-a spus Isus pali irini mi. Ca nakin meufatik kago shalom Lachem <laughs> oti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 As the Father has sent me, even so I send you. Jésus le dit de nouveau la paix avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Da sprach Jesus nochmal zu ihnen. Sa mit euch gleich wie mich der Vater gesandt hat so sende ich oh Allora Gesù disse lor nuovamente pace a voi come il Padre mi ha mandato anch'io man do voi Entonces Jesús les dijo otra vez, paso vosotros, como envió el Padre, así también yo envío. le -a iar, va, -a pe mine, tatăl, Vă trimit și eu pe voi și spunând, da, ce asupra lor și le a zis, luați dusfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți sine, te vor fi. Ești cum Hei de dixi set aflabi de o set dixi tei, a câtipe te spii, tu m săncom, sigvorm premit seti spicata, premit undorei, sigvorm Ici erec dunui primite duh sviat. Iim opustite grehii, opustiați a im. Iim je derjite derjatia. Ke <sum> <hie> tu to i polaneti si ke legi aftis, lavte pne magio. Ατινών αφήνται κας αμαρτίας, αφέονται αυτής, ατινών κρατήται. sau cine ai om pașii om Duhul Sfânt, să i ierteți greșelile,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 Et quand il lui dit cela, il souffla sur eux. Et le dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils le seront pardonnés. Et c'est à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Et il lui a Blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. E questo Sofioso di loro Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterete, saranno ritenuti. E avendo dicesto, soplo il dijo, recebite lo Spirito Santo a cine ezremitieri s le sunt remitidos și a cine se los le sunt retinidos și spunând al suflat asupra lor și le-a zis Loați virtwent cărora ve siera păcatele le vor fi iertate și cărora le vestine Si nu te vor fi, Este malul, unul din cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Toma sau temul, nu se deci mult, vidicitor din Non era come squanto venio Fumage dino glagole bliznets But Thomas one of the twelve called Didimus was not with them. When Jesus came, Otto und Dus, Appelé Didim, n'était pas avec eux lorsque Jésus y était venu. Thomas, aber einer der Zwölf, der der Zwillinge hieß, war nicht bei ihnen. Al-Sie-Sus o l tomas Uno dei dodici, Non era con loro Quando venne Gesù, per Però Uno de l o chiamando u s e noi stava con e quando o s să Toma, unul din cei doi cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar El a zis, dacă nu voi vedea în mâine lui semnul cuielor,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 Nisi videro in mari eius vestigium cravorum, et misero digitum meum in vestigium cravorum, et imiserum manum mea milatus eius, nic bagvam credam. Glagola cu jeiemu druzii vide videhom gospodam, Conștiere ce îmi aștele văd u na rup cu ei gom și aș văgosc viniu ia persta moiego și aș văgosc dinu ia și vloșu rup cu moiu și rebră ei con και βάλω και δάχτυλον μου ιστον τυπον τον Ιλον, και βάλω ούτης τας μύρας ιστης πλευραν αυτού, ομι πίστεξο. Βαιαγίου λόχαταν μην δίν, ανισχάρυμ λεμό, تسبيح بنكون حماس nero واسين Văd două mâini, două mâini, două mâini, două mâini, două mâini, ученики сказали ему, мы видели Господа, но mâini, două mâini, două The other disciples therefore said to the Him, We have seen the Lord. But he said to them, Except I shall see in his hands the marks of the nail, and put my finger into the mark of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur, mais il le dit, Si je ne vois la marque de clou dans ce Et si je n'aimais mon doigt dans la marque de clou Et si je n'aiais ma main dans sa côté, je n croirais point. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, Es sei denn, dass ich in seinen Händen die Nägelmalle sehe und meinen Finger in die Nägel Male, und meine Hand in seine Seite lege. Will ich es nicht glauben? Die altri discepoli dunque dissero:bbiamo visto il Signore,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 Nosotros discípulos al Señor hemos visto, Él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metieré mi dedo en el lugar de los clavos y metieré mi mano en su costado no Deci au spus noi cei la am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis, dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cu și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cu el și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui. Oh, oh, oh, oh, oh. Fiului și al Sfântului Duh Amin. Hristos a înviat. Prea Voastre, prea cu prea cu din Cioșca, din Ceasă. Vecernia din ziua de Paști este numită și a doua ambiere. Această slujbă are un aspect deosebit de semnificativ prin citirea Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a arătat în țara zilei de înviere a sa, ucenicilor săi. În mod neașteptat și neobișnuit, a trecut prin ușile de încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Această arătare apariție a Domnului după învierea sa din morți, este prima reîntâlnire a lui cu ucenicii săi. Mai întâi s-a arătat în dimineața învierii sale femeilor mironosițe care au venit la mormânt ca să ungă trupul lui cu aromate după obiceiul iudeilor dar nu l-a mai găsit acolo pentru că el înviase și în drum de la mormânt spre Ierusalim și odată el s-a arătat lor și le-a zis bucurați-vă nu vă temeți în seara aceleași zile însă se arată ucenicilor săi, dintre care însă a lipsit Toma, numit Geamăn. Și Mântuitorul Iisus Hristos, după ce îi binecuvintează zicând pace vouă, adaugă, pe, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Luați Duh Sfânt cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Această arătare a lui Hristos și întâlnire cu ucenicii săi după învierea sa din morți are o semnificație deosebită deoarece vedem că Hristos Domnul face dar ucenicilor săi și prin ei bisericii sale un dar Dumnezeu pe care numai Dumnezeul are ca atribut și anume iertarea păcatelor. Puterea de a ierta păcatele și de a ține păcatele, de a amâna iertarea, a fost dată ucenicilor ca o împlinire a poruncii Săvârșirii Sfintei Eoharistii, zicând aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Deci Hristos Domnul, înainte de moartea și învierea sa, instituie Sfânta Eoharistiei, iar acum instituie Sfânta Taină a iertării păcate. Iertarea păcatelor înseamnă eliberarea omului de ceea ce nu este conform firii și vocații sale, firii create de Dumnezeu, ce a devenit uh, o lucrare contrară firii, și anume păcatul și Aceasta Această eliberare de păcate este o refacere a hainei botezului, o curățire a hainei botezului omului creștin, în aceea că, iertându-se păcatul, omul care s-a făcut și a primit iertarea păcatelor după ce le-a mărturisit, poate intra în părăția cerilor. Se poate mântui. Nimeni nu se poate mântui fără iertarea păcatelor. Dumnezeu iartă păcatele, dar acest dar l-a dat și ucenicilor săi și prin ei slujitorilor biserici. Această taină a iertării păcatelor este, deci, o taină a renașterii, a noirii vieții duhovnicești. Este o taină care ne permite să refacem legătura noastră de fi și fiice Fovnicești cu Dumnezeu. Este o taină și un dar atât de mare încât nu a dat Îngerilor Hristos Domnul această putere, ci oamenilor. Taina iertării păcatelor este o taină de ridicare a omului de eliberarea Lui de un trecut apăsător și posibilitate pentru un început bun. Iertarea păcatelor este deci o lucrare mântuitoare. În Evanghelie însă se spune că Iisus le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora aveți Ierta păcatele vor fi iertate și cărilor le veține vor fi ținute. Sfântul chiril al Alexandrei tulcuiește această ținere a păcatelor, ca fiind o amânare în două cazuri concrete, și anume o amânare a botezului, dacă cel care a devenit candidat pentru botez, nu este suficient de pregătit și o amânare a împărtășirii cu Sfânta Ioharistie dacă cel care dorește să se împărtășească nu este suficient de pregătit. Deci această ținere sau reținere în a ierta păcatele nu este o lucrare... Arbitrară, ci este o lucrare pastorală, este o lucrare responsabilă, este o lucrare de vindecare, este o pedagogie. Numai când lipsim pe cineva de un dar, îl facem conștient cât de mare este valoarea darului care îi se refuză. Alfel se crede că totul ni se cuvine. Sfintele Taine nu sunt un drept, ci sunt un dar. Și darul acesta se dăruiește celor care se pregătesc pentru a-l primi, fiind conștienți de faptul că nu-l merită, dar s-au străduit să ceară iertare să schimbe viața să primească iertarea de la Dumnezeu, prin ucenicii Lui, prin apostolii și urmașii lor. În anul acesta al Sfintei Taine, a și Împărtășanei, această Evanghelie, care ne vorbește despre iertarea păcatelor, este deosebit de semnificativă faptul că Mântuitorul spune luați Duh Sfânt și apoi zice că veți ierta păcatele vor fi iertate și că la vor fi ținute ne arată că aceasta nu este o lucrare obișnuită nu este o autoritate juridică care se dă lor ci o lucrare cerească prin venirea Duhului Sfânt asupra acelora care primesc puterea de a ierta păcatele. Sfântul Simeon Tesalonicianu spune că Hristos Domnul a făcut trei hirotonii asupra apostolilor. Mai întâi a făcut deaconi când i-a chemat la apostolat, apoi a făcut preoți, când a zis după înviere, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, păcatele vor fi iertate, și a făcut episcop atunci când a fogorât peste ei Duhul Sfânt în plinătatea Lui, în chip de limb de foc, la Rusali sau la cincizecivii. Deci această sfințire graduală a ucenicilor, are un scop ca ei să devină sfințitori ai poporului. Deci, și Duhul Sfânt să dă prin hirotonie celor care devin sfințitori ai credincioșilor, să ai Sfintelor Taine, pentru ca omul să se curățească de păcate și să dobândească Sfințenia, care este însăși prezența și lucrarea Lui Dumnezeu în om prin Duhul Sfânt. Evanghelia aceasta, pe care am ascultat-o acum, în 12 limbi, este și o evanghelie misionară. Ea s-a citit în mai multe limbi pentru a ne arăta că Evanghelia Învierii Lui Hristos nu rămâne doar în poporul evreu, ci ea este destinată să fie anunțată, să fie propovăduită la toate popoarele. Potrivit cuvintelor Mântuitorului care spune, mergând învățați toate neamurile, botezindu-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Nu doar o parte, ci toate. Toate poruncile. Plinătatea lui. Deci citirea Evangheliei la vecernea Sfintelor Paști în mai multe limbi ne arată că Hristos, Domnul, dorește mântuirea tuturor oamenilor, indiferent de vârstă de rang, dar și de etnie. Etniile, neamurile, popoarele, în diversitatea lor sunt chemate la unitate, la comuniune, prin iubirea Lui Hristos, arătată în Sfânta Cruce și în Învierea Sa. Deci vestea cea bună este, este vestea că moartea poate fi biruită. Că Hristos cel răstignit a biruit păcatul, iadul și moartea și ne-a dăruit nouă nou o viață veșnică. Aceasta este Evanghelia esența Evangheliei care se propovăduiește la toate popoarele pentru mântuirea tuturor oamenilor și prin aceasta se vede și măreția și frumusețea Bisericii. Apostolii lui Iisus au mers la toate neamurile cunoscute atunci iar când Duhul Sfânt a pogorât la Ierusalim peste ei, ei au primit pe Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, tocmai ca un program. Aceste limbi semnificau și faptul că ei vor fi trimiși să vestească Evanghelia Învierii Lui Hristos la toate popoarele, la toate neamurile. În această zi sfântă și mare, deci primim cu bucurie darul iertării păcatelor și înțelegem cu multă înțelepciune și în același timp cu multă speranță cât de mare este iubirea Dumnezeu care dorește ca toți oamenii să se mântuiască, nu doar un singur popor, pentru că tot ceea ce Hristos sau Dumnezeu a făcut cu poporul ales, a făcut spre binele întregi umanități. Acolo era o seră unde se pregătea răsadul, ca apoi să fie plantat în toată lumea. Ne ajută Bunul Dumnezeu, să simțim că este foarte frumos să ne păstrăm identitatea culturală, să sfințim limba noastră maternă prin Cuvântul Evangheliei, prin traducerea Evangheliei a Sfintei Scripturi în fiecare limbă, în fiecare expresie etnică și astfel vom vedea deodată unitatea Bisericii și bogăția ei spre slava Preasfintei Trim și a noastră mântuire. Amen. Să zicem toți din să zicem toți din toți lucrurile noastră, să zicem Doamne, miluiește-și! toți stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește, Doamne, miluiește. Și ne pe noi Dumnezeu, după mare mi-l întăruge, moația muzine și ne miluiește. Tu miliuiește, Dumnezeu miliuiește, Dumnezeu ne rugăm pentru prea fericitul mm -hmm. părintele nostru, Danie. Arhiepiscopul preștilor, Metropolitul Munteniei și Dobrogei, locșitorul tronului Cisarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Românei. Pentru prea simținții părinți, varlam împlinește anul episcopicar patriarhal și Varsa nu fie prahoveanul και επισκοβικά να λαρχιεπισκοπιέι πρέστιλόρ πέτρους αρεθάτε άσχημεν το Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru viitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântoirea lor. Diac, undiac, și, și pentru toți îndubriți poștriți noștri. Amen, amen, amen, și amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, pentru cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care o odihresc aici și pretutindă. Da pacea sănătată mântuirea, cercetarea, lăsare, șiertare păcată lor robilor lui Dumnezeu. Ti toți, slujitori, închiratori și binevăcători ai acestui sfânt acăți. Binefăcătorii și miluitorii catedrale mântuirii neamului, și pentru toți lucrătorii și ziditorii care se ostănesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea ajutorul și mântuirii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 Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n în vecii în vecilor. amii, Să plinim rugăciunea noastră și de Domnul, Domnului. ne apă rământuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Să vârșinte, sfinte în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. În pace, credincioși, îndreptători, păzitor al sfântelor și a trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. La certare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. dulour noastre și face lumii de la Domnul să cerem. Sub și tristeźniea noastră, frății durerile înfuntat în pace și răspuns bun la trecușetoare judecata lui Hristos să cerem. Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii să o pomenim. toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, se l o dă. Sine, Doamne. Fi annaca ilahul răhbăti, أَلَانَ وَكُلَّ آنٍ وَإِلَى Să stăpânirea împărăției tale binecuvântată și pe aslăvită, a tatălui și a fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh. The Holy Spirit of Fumul să se stingă, Precum se topește ceara De la fața. la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se cu toată la... Să dăm, să din morți cu moartea pe moarte călcă și celor din mormânturi viață de ruindule. Adevăratul Dumnezeul nostru pentru peciunile preacurate, maici sale și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. s-a inviat. s-a inviat. Cine a dărui nouă viață veșnică să ne închinăm sfintei ilzierii lui celei de a treia zi. Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne, cine ne pentru noi, <fie> din cioș și noi soboru plecăm acum, dar un preot va rămâne aici cu Evanghelia și Sfânta Cruce ca să puteți săruta icoana Învierii și Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Și veți primi fiecare câte o iconiță cu chipul Învierii Domnului ca semn de binecuvântare și prețuire din partea noastră. Mulțumim preasențiților episcopicari, varlam ploieșteanul și par să nu fie prahoveanu pentru împreuna slujire și soborului de preoții de deaconi, mai ales celor care au citit în limbi străine Evanghelia Învierii din această slujbă de vecernie. Aici ați recunoscut în mod deosebit pe Părintele Arhimandrit caisadi care este un prieten al Bisericii noastră a studiat mai mulți ani teologia la București pe timpuri, și întotdeauna când îl prinde pe aici, rugăm să spune câte un ecfonis și câte o rugăciune în limba arabă. Pentru că acum avem în viitorul apropiat o grijă deosebită pentru organizarea unei colecte în bani în favoarea creștinilor din Siria, din Orientul Mijlociu în general, dar mai ales din Siria, potrivit hotărârii pentru Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În următoarele trei duminici se va face această colectă ca semn de frățietate, de solidaritate cu frații și surorile noastre, creștini și creștine, care suferă într-o zonă a Lumei de mai mulți ani și foarte mulți creștini au fost obligați din cauza împrejurărilor neprietnice și a violențelor să plece din casele lor, din țara lor și s-au refugiat aproape 500 de de creștini au plecat din Siria și din unele dintre vecine dar mai ales din Siria. Deci avem uh, datoria să fim uh, alături de cei care sufere, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, de Pisola către Romani: Plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Este o sigură situație tristă, dar noi avem speranța că cu credință puternică în Hristos se răstignit și în viață îi va ajuta pe creștinii care suferă acum să poată să ajungă și ei să serveze Paștele cu mai multă bucurie și cu multă pace. De asemenea, renoim îndemnul nostru de a ajuta după posibilități pe cei care sunt sinistrați din cauza inundațiilor, O să dăm și un comunicat de presă pentru a menționa contul la eparhiile sinistrate, afectate de aceste inundații, mai ales în Volt, Teoleormand și Argeș au fost zeci de case inundate. Iar unii oameni au venit la sujba de viere, mergând prin apă, destul de adâncă. Deci această încercare trebuie să ne întărească și mai mult în credință Încercările care vin asupra noastră nu sunt întotdeauna pedepsi de la Dumnezeu, cum repede interpretează unii, ci sunt încercări pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a arăta mai mult pe solidaritate sau între ajutorare frățească. Deci când cineva suferă, cei din jur trebuie să fie mai sensibili și mai solidari. Ne ajute Bunul Dumnezeu ca Sfintele Paști să le trăim ca pe o binecuvântare de la Hristos să-L și viață. Tuturor vă dorim Sfintele Paști cu bucurie și sănătate pentru că ele continuă trei zile și apoi toată perioada pascală până la anunțarea Domnului și la Rusalii. Hristos a înviat! ascultători, am transmis în direct din Catedrala Patriarhală slujba vecerniei învierii Domnului sau cea de-a doua înviere. Ea a fost săvârșită de prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preuți și diacon slujitori ai Catedralei Patriarhale. La slujba vecerniei învierii Domnului a fost citită Evanghelia Arătării Mântuitorului Ucenicilor Lui, Evanghelia care a fost citită în 12 limbi Aurel Moisiuc vă mulțumește De la microfonul Radio Trinitas Împreună cu Ana Maria din Studioul Tehnic Urându-vă sărbători pline de lumină și Hristos a înviat